Йорда Половецька. Хан Котян щодня приходив до Мстислава. Повеселішав Котян відтоді, як перейшли Дніпро. В степах були знайомі йому всі шляхи. Військо поволі посувалося уперед. Боялися залишити свої вози далеко позаду. Та й пішці не те, що кінні дружинники не встигнуть своїми ногами за кіньми. На ніч зупинялися, а зранку знову невпинно йшли вперед. Данилова дружина мчала все далі і далі. Вона відірвалася від війська і на ніч зупинялася окремо від загального табору. Мстислав посилав гінців розшукувати Данила. Уже п'ять днів тривав похід. Все більше запалювалися серця руських воїнів, все більше рвалися вони в бій, Обурені тим, що стогидлий ворог утікав. Шостого дня Данило розбудив своїх дружинників рано на світанку. Він хотів наздогнати татар, які щодня глузували з нього, втікаючи на своїх швидких конях. Поряд із Данилом їхали Мефодій і Бродник. Вони показували шлях. Завжди з ними був Теодосій. Микула не відставав від Данила ні на крок. Найбільше в поході турбот для Микули розвідувати все мусить. Щоб обдурити татар, рушили праворуч, надумали застукати їх ззаду. Гемебек завжди висилав зранку сотню вперед, і як тільки помічали русів, гінці скакали до нього і всі кидалися назад. Русські не знали, що завжди бачили тільки ту ж саму сотню. Цього ранку з дозірної сотні Довго ніхто не повертався. Уже сонце високо підбилося, А Гемебек все ще спав На розісланих волових шкурах. Він суворо наказав «Не будити його, Доки гінці не прискочать Звісткою проруських». Монголи пасли коней І смажили набагатті свіже кінське м'ясо. Гонець примчав на гарячому коні і наказав розбудити тисячника Гемебека. «Що, русів побачили?» «Ні, сьогодні немає русів, десь зникли». Гемебекові нокери не дозволяли тривожити тисячника. «Русів нема, навіщо його будити?» Довго сперечався з ними гонець. У цей час прибіг сполоханий монгол, який ходив збирати бур'ян для багаття. І гукнув, що ліворуч на обрії, побачив вершників. Тільки тоді розбудили Гемебека. Але було вже пізно. Данило обходив татарський табір з правого боку. Це вчора йому настійно порадив Микула не до ранку спати, а опівночі виїхати і мчати праворуч. Десь удасться застукати татар. Літають же вони цілу ніч, десь лягають спати. Таку думку подав Микулі Теодосій, повернувшись з переслідування татарських вершників. «Вони стежать за нами!» – наполягав Теодосій. «То ми бачить кожен наш крок і втекти можуть, а нам треба, щоб ми їх перехитрували, щоб ми їх перескочили. Тоді ми будемо стежити, ми будемо знати. Тоді вони під наші гуслі затанцюють». Так і зробили, обігнали Гемебекову тисячу. Зайшли їй наперед і опинилися в неї за спиною. Тепер татари мусили рятуватися. Генебек скочив на коня і наказав тікати, але шлях було перетято, руси з'явилися і з із другого боку. Татари стрибали на несідлених коней і, забувши про сагайдаки з стрілами, мчали не знаючи куди. Вже почали до них долітати стріли руських. Гемебек оглянувся, вдарив коня, за ним помчали всі татари. Їхні коні після відпочинку бігали прудко і швидко винесли Гемебекове військо з балки. Руські ж коні були в нічному поході і стомилися. Та Данило не відставав від татар, наказавши догнати ворогів. Вже бачить Гемебек червоний щит – Руського коназа. Монголи тепер збилися докупи, і Гемебек наказав розсипатися стіжкою і стрілами зупинити русів. Але які стріли? Сагайдоки ж залишені в таборі? Руські стріли героєм дзищать, монголи падають з коней. Гемебек різко зупиняє коня і повертає праворуч до Дніпра. Всі монголи за ним. Гемебек, скочивши в широку балку, розділив свій загін надвоє. Половину залишив, щоб зустріли русів, а зрештою поскакав уздовж балки. Вірні нукери учали за ним і побачили, що шиї Гемебека дзурчить кров. Він і не чув, як по шиї шарпунула стріла, розірвала шкіру. З балки єдиний вихід, знову на рівний степ. Але там знову зустрінуть руси. Гемебек ледве сидів на коні, він втратив багато крові. Його схопили нукери і сховали в якусь нору, а самі поскакали далі. Данило рвучко повернув коня і побачив, як монголи зникли в балці. Він наказав Микулі, щоб скакав з двома десятками за монголами, а сам зрештою дружинників подався до виходу з балки, перерізати шлях тікачам. Та спізнився, половина монголів уже вискочила з балки. Не приймаючи бою, вони щасили гнали коней і втікали. Але решта не втекла, знайшла смерть у балці. Вігнав Микула з своїми дружинниками, а на виході зустрічав Данила. Загін Гемябека перестав існувати. Зник і сам Гемебек. Монголи металися по балці, їх наганяли руси й рубали мечами. Жодного полоненого не взяли. Бо Монголи не хотіли здаватися, немов скажені, хоча й душно билися. Після бою, коли збирали зброю з загиблих Монголів, дружинники почули стогін.